És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt! Látja, hogy milyen szorgalmas volt? Nincs miért? Én kíváncsi vagyok Jól tette, jól tette Tegeződünk. Nem parancsolnék és adásban segítenek téged, mert ez adáson kívül volt, ez úgy ülik. Gulyás Gergely vonalban. Rengeteg dologról lehet beszélgetni, szóval reggel kinyitottam a számítógépemet, és ez hát ömlött annak a lehetősége, amivel kapcsolatban kérdezném a véleményedet, és hát azt sem tudom, hogy fontos dolgokat kérdezek-e, vagy ennél vannak sokkal fontosabbak, Személyes élményt osztok meg veled, amikor láttalak téged. Én nem mondom, hogy mindig tudok olvasni arcokról, de abban a hitben ritgatom magam, hogy sok mindent tudok leolvasni. Némi zavart véltem felfedezni az arcodon, amikor a hírtelevízióban nyilatkozta, és ezt nem a Hír hanem talán inkább a témának tudom be. Idézem nem hagyjuk magára Győrfi vallás képviselőtársunkat, az Agrárkamarát és a földet vásárolni akaró magyar gazdaságtársadalmat, megnyitjuk a lehetőséget a földbérleti szerződések felvizsgálata előtt, mondta Lázár János egy héttel ezelőtt, arra, hogy megtalálják a módját a 2013. december 15-i a földforgalmi törvény hatályba lépés ne hosszú távú földhaszonbérleti szerződések módosítására. A parlament két nappal korábban ugyanis leszavazta a kétharmados többséget igénylő javaslatot. Ez tehát a múlt csütörtök előtt volt, öt napot kellett csak várni, Györfi Balázs előterjesztése úgy kerülné ki a kétharmadot, hogy a földforgalmi törvény, a polgári törvénykönyv vonatkozó passzusait venni alapul, ez a változáshoz elég lenne a feles többség, de pedig azt nyilatkoztat, tekintettel arra, hogy a kétharmados többség a korábbi terveknek megfelel, nem állt rendelkezésre, csak a pétik általán szabályi alkalmazhatók, ezt a tulajdonosi pozícióját erősítik kizárólag a hosszútávú föld földhaszonbérleti szerződéseknél, hogyha legalább 10 éves a jogviszony, akkor 5 évet követően teszi lehetővé a haszonbérleti szerződésben rögzített haszonbérleti díj felülvizsgálatát. A kérdés pedig a következő, hogy ugye a politikai akarat, a szakmai akarat, a kettő nem ugyanaz, de majd segítesz, egyértelmű. Mi a különbség most a két jogszabálytervezet között, illetve nem is jogszabálytervezet, hanem a két lehetőség között, amit nem hagyott a parlament a kétharmaddal, és ami lehetővé válik a PtK által felessel. Hát a két tervezet között alapvető különbség van. A különbség az, az hogy visszaláges hatállal ez a tervezet semmit nem tesz lehetővé. Az visszaható lett volna? Nem. Ezen volt egy vita, hogy 13 előtte azt jelél, de, de ez nem terjesz ki. Ez egy általános szabály, ami 10 éves férleti jogviszányosan követően a TTK szabályi trendből alkalmazni. Ami azt jelenti, hogy 5 év után alkalmazható? Ami azt jelenti, hogy 5 év után alkalmazható, hogyha a jogviszonyban legalább 5 év van hátra, és akkor egy a szakértői vélemény, ami egyébként bíróságon megtámadható, támasztja azt a hogy a haszonbérleti díj az ö, nem felel meg a piaci értéknek. Igen, e, nagyon kis pszichologizálás, rádioműsor és rádioműsor készítője válogatja, hogy ilyenkor milyen kommentárt fűz a telefonodal megszakadásához, az én mai formám az arra való, hogy semmilyen kommentárt nem fűzök hozzá, megszakadt. E, azt kérdezem tőled, hogy akkor lehet-e mondani erre egy példát, mert így alapvetően a földjogot vagy mezőgazdaság, hogy hívták ezt a jogi egyetemen a, a, a, a tantárgyat? Igen, de, föld, föld, de volt valamilyen földjog is? Vagy, vagy én rosszul emlékszem rá? Már külön földjog nem volt. Jó, hát, vagy, vagy az én időmben volt, vagy rosszul emlékszem rá. Minden esetre arra emlékszem, hogy olyan nagyon nem lelkesített a téma, és az emlékeim egészen elenyészőek. Vegyünk egy konkrét példát, ahol ez modellezhető. Vegyünk. Tehát, hogy mi fog történni a... Pontosan. Abban az esetben, hogy van egy tulajdonos úgy gondolja, hogy öt év elteltével az a haszonbérleti díj, amelyet rában a szerződésben küzdöttek. Az amely, szerződésbe, amely szerződésnek a másik partnere akkor ki volt? Amely szerzősnek bárki lehetett a másik partnere, számtalan esetben volt az államokat. Így, ez, ez gyakor, csak nem akartam hülyeséget kérdezni, tehát ami, ami mondjuk az állammal köttetett, és ezzel kapcsolatban azt gondolja mostani föltulajdonos, hogy nem reális piáci értéket tartalmaz? Bármelyik tulajdonos, független attól, hiszen itt polgári jogviszonyról van szó, ezért, éppen ezért nincs jelentősége annak, hogy a, az állam az egyik fél, vagy pedig a bármely más uh -huh. Aki akár az államtól szerzett, uh -huh. korábban is tulajdonos volt a másik fél, aki haszonbérbe adta, tehát haszonbérbe adó tulajdonos, ebben, a, ebben az esetben 5 év elteltével, hogyha úgy ítélik meg, hogy a piaci áraktól eltér a haszonbérleti díj, akkor szakértői vélemény alapján igazsági szakért ami alapján van múlt a szomdérleti díj megemelésére. Ugye a történet arról szól, csak hogy érthető legyen, vagy én jól értsem, hogy valaki vásárolhat úgy tulajdott, mint egyébként egy olyan ingatlan venne, ami lakott, és onnan a bérlőt nem teheti ki, viszont a bérlő által fizetett uh, díjat, uh, ha az szerinte uh, túl alacsony, akkor azzal kapcsolatban, ha azt a bíróság lehetővé teszi, akkor az megemelhető. Uh. Ha egy igazságzajtettő izolni ezt azt akkor uh, megemelhető, de természetesen ez bírósági eljárás követően válható erőség, amennyiben bármelyik fél vitatja. Ugye ez a mostani földértékesítéssel kapcsolatban jött elő alaptalan -e, vagy nem alaptalan az a kérdés, amely mögött az húzódik meg, hogy ezek az árak eddig miért létezhettek, miért most változik meg, miért most nyitja meg a kormány nem visszamenőleges hatája nem azonnal, hanem adott esetben 5 évvel később ennek a lehetőséget. Milyenek az oka? Hát, előterjesztős kell fordulnia tekintetben én úgy meg a jogi részét el tudom mondani én abban egyébként nem látok ami, én ezt értem, de azt kérdezem hogy korábban vajon miért nem született ilyen ajánlat vagy ilyen lehetőség amikor maga a konstrukció nem ilyen volt én egyébként azt, hogy korábban születettek ilyen lehetőség és azt hogy egyébként jogi után ezt ki lehetettek kényszeríteni két külön kérdésnek tartom. Jól beszélsz, mert az a kérdés, hogy amit most lehetővé tesztek, az egyébként eddig a földekre nem állt? Hát általánosságban áll minden szerződésre, hogyha a szolgáltatban a szolgáltatban aránytal. Oké, rendben van, viszont, hogyha ez általában áll, akkor most erre a módosítóra mi szükség? Hát nyilván annak azért van egy jelentősége, hogyha a törvény külön megteremt egy ilyen Lehetőség. De minek külön megteremtene egy lehetőséget, amikor általában lehetőség van rá? Mert, mert az, hogy általában van a lehetőség egy határozott szerződésnél, azért előnyös. Ugye ez a bíróságra nézve egy másfajta eljárást, vagy másfajta gondolkodást? Ugye amiről mi beszélünk, az, hogy egyértelműen hogy lehet változtatni a felek közötti megállapodásom az arra vonatkozik, hogy egy határozatlan idejű szerződésnél erre mindig van lehetőség. Itt határozott idejű szerződésekről van szó, csak nagyon-nagyon hosszú távúakról. Tehát rább 20 évesen, ha jól tudom, akkor 20 évnél rövidebb idejű aszombléletbeadás nem volt. Tehát ilyen esetekben azt lehet mondani, hogy a határozott idejű, de hosszú távú szerződésnél is egyértelmű, a módosítás elfogadásával, hogy ilyen jellegű aránytalanság kialakulása esetén, érték aránytalanság kialakulása esetén van módot fertőzés módosítására. Ezt értem, de vajon kárhoztatja a mostani állam, az előző államot, amely egyáltalán ezt a lehetőséget megteremtette? Én nem vagyok a közégeknek különösebb szakértője. Én abban sem látok, tehát nyilván mindenek megy politikai vonatkozása, és de, de nem lesz, hogy a közélet jó, de te például, hogyha én megkérdezem tőled, és nem drább téged hazugság mérőre, akkor egyértelműen állított, hogy ebből az aktuál politika tökéletesen ki vonva? Ez egy kizárólag szakmai döntés? Én csak azt mondtam, hogy ha az aktuál politikát kivonjuk belőle, akkor azt mondhatjuk, hogy a javaslatban nincs olyan, ami bármilyen justizmódot valósítana meg. Akkor az iránt érdeklődöm tanára, hogy ki lehet-e belőle az aktuál politikát? mint ha látjuk a politikát és akkor egy amelyek bíján is a közére már nem lehet kivonni uh. hát, erről fogunk beszélni ezért nem lehet kivonni de egyébként ha valaki azt... és az jó dolog egyébként hogy az ember aktuál politikát lát jóformán mindenben, földbérletben, egyebekben. I ilyen az élet tehát és a politika világa e természetesen a, az egy jó mérte hogy ha az ember ellenzékben állnak, akkor mire mit mondanak nyilván jellemzik mellem, mégis megfogalmaznánk hasonló eh, aktuálpolitikai kritikákat, ami nem arra irányul, mert hogy csak ilyen, hogy lényegét tekintve egyébként, ez most egy jobb javaslat, mint a korábbi, vagy egy rossz javaslat, hanem mindenki az politikai motivációt keresi mögöttem. Igen, hát nagyon érdekes nézni ez ügyben a korábbi hírtévét, hogy mivel kapcsolatban, hogyan fogalmaz, ez látható módon nem tetszik nekik. Igen, itt is a aktuálpolitikai semmilyen zavart nekem, ez a kérdés nem okozott, de Én az arcodat néztem. Így tűntek, így. Nincs olyan arcod, mint Kövér Lászlónak. Még vannak rajta érzelmek. Én nem Nincs egy alap. Én ezt értem, de van, aki úgy tud már uralkodni az arcán, hogy a félreérthetőséget elkerülve boltával lehet rajta csak változtatni, mert faragdi lehet. A te arcod az még mutat... Nem értem. Pont nem Kövér Lászlóztam volna erre példárak, de egyébként minden, ilyen mások vagyunk. És természetesen itt is azonnal tisztáznám még mindazok számára, akik félre akartanak érteni, hogy nem arról van szó, hogy Baltával szeretnék Kövér László harcához nyúlni, mert sajnos a politika az azt kívánja, hogy olyasmit értsenek bele egy szövegbe, ami nincs benne. Kövér az aktuálisan azt lehet kötni, hogy azt kérdezem tőled strikten Van-e olyan uh, jogszabályi lehetőség uh, a házelnöknek, hogy bármilyen sajtómunkatársat kitiltson a parlament és ez micsoda? A beléptetésről a házelnök hoz döntést, tehát azt, hogy az, aki feléphet az országgyűlés épületében, miután a fegyelme és rendfenntartó jogköröket, ugyanúgy, ahogy Európában mindenhol, Magyarországülésben is a házelnök gyakorolja, ez a jog, mint aktuális házelnökökök kövér László kívánt ez azt jelenti, hogy ez konkrét személyre és nem tévécsatornára vonatkozik? Ez bárkire vonatkozhat. Szintén ugyanúgy, ahogy nem tudsz gyakorlatilag. Én ezt értem, de szemét tiltanak ki, vagy jogi szemét? Mindenkit kire. Tehát, nincs olyan korlátozás. Természetesen mondjuk a, egy indokolási kötelezettsége a szennál, de még ráadásul ilyen jellegű döntés írószági felhővizsgálata is felett tépkehetős, és nem, nem lehetséges. Jó, én csak azt szeretném tisztázni, aztán Kotroszó Robertnek küldök egy e-mailt, vagy ha hallgat engem, akkor ő küld nekem egy e-mailt, hogy a házelnök azt is megteheti, hogy konkrét szemét tiltson ki, és azt is, ki, azt is megteheti, hogy a munkahadóját e, tiltsa ki, így aztán a munkahadója senki olyat nem tud küldeni. E, akit egy... nem, nem minden további nélkül megteheti, mert e, egy, sőt, azt jól érjük, nem is hanem indokolható, méltányolható érvek állnak amögött, hogy mögött, konkrét esetben megtette, ugyanis a házelnöknek nem szabad választási lehetősége, hanem törvényben mert az országű rész-zavartalan működésének a biztosítása. De gondolom, hogy a kiziltás az a lehetőségek közül a legsúlyosabb, van előtte sárgalap figyelmeztetés ez a de éppen ez valaki olvasta, az Országgyűlés sajtófőnökének az RTL az írat levelét, akkor pontosan látja, azt is hogy jó sok alap volt, az RTL Klub is azok közé tartozik, egyébként nem védelmek benne a tényszerűség kedvéért teszem hozzá, hogy nem egyedüliként, akik úgy őszik semmibe az országgyűlés sajtóra vonatkozó, vagy sajtómunkatársakra vonatkozó. Szabályozjuk, hát nem is teszni, ez szépen nem jutna. Más Európai Uniós országban egy újságinak azt figyelmen kívül hagyni, hogy hol van a sajtó mert mindig német példát azokkal a gyakorlatban is láttam, föl nem merülne, hogy a Bundestagban valaki a sajtónak jelölt részt akár csak egy lépés elejéig is elhagyja. Magyarországon olyan természetes módon tekintik tájékoztató jellegűnek a sajtómunkatársai a parlament egyébként ehhez hasonló, tehát a némethez az abszolút hasonló, meg más európai Ország hasonló Nincs, nem európai országokhoz hasonló szabályokat, mint hogyha is léteznének. Azt kérdezem tőled, hogy azért olvastad-e kotrocó Robert válaszát, amelyben azt írja, hogy a számtalan esetből ő egyről tud. Olvastam. Mennyiben aktuál politika az, amiről most beszélünk, és mennyire olyan, amit videóbíróval senki se vitatna? Hát szerintem ennyiben ennyiben legyünk a Kotruczó Robert válaszát néhány stílusbeli problémálnél alapvetően korrektnek találom tehát a házelnök biztosztékot kérte arra az RTL klub is tartsa be azokat a szabályokat amelyek az asszági részben a és ezt a garanciát a házelnök meg is oké, okay, engem mondjuk kitírtanak a házból remélem, hogy nem azt kérdezem tőled, hogyan tudom azt meg, hogy mennyi időre vagyok kitírtva hogyan tudom meg ennek a részleteit meg fogom kérdezni az ott a, a, a, a országos sajtófőnek, hogy most hogy történt, feltételezem, hogy úgy hogy ilyenkor egy levélben jelzik, a, ahogy most egyébként a, a levél nyilvános is, tehát levélben jelzik. De van időpont nincsen? E, nem tudom, de levélben gondolom, hogy még a, nálam az együttműködéséjében az is beszélne, hogyha előbb jönne valaki tudósítani, mint amit a levél odaír, akkor esetleg telefonon is jelzik, amit persze akkor nem bizonyítható, de ennyi kolegialitás talán még azoknak is i járok egy rendszeresen beszéltem, miben a dolgadésben a, a rájuk meg szabályokat. E, és akkor ez követően pedig nyilván is és az igazi a levélben nyitott, meg is a 5 naponta. Kát tudteni ezért mondom, hogy valószínűleg praktikus ilyenkor ezt rövid után is ehet. Ha ebben valaki a sajtószabadság korlátozását látja, akkor ez a fától nem látja az erdőt, vagy a konkrét esetet bogaterizálja annak szíván nincs igaza, tehát nyilván mindenre lehet mindent mondani. És ha ennek kapcsán, ahogy egyébként nem derülhetett volna ki, azt mondja, azt derül ki, hogy a NATO azt mondja, hogy mindig a fogadóország dönti el, hogy a sajtótájékoztató hogyan történik, és ez cáfolja azt, amit egyébként a kormányzat sugar, mely szerint megállapodtak abban, hogy egy-egy stábba rajta részt, akkor ez már egy olyan plusz információ, amivel mit kezdjen az ember? <hýz> Összehasonlításnak tartom, igazából a kettő közötti mi ellentmondással látok. Nyilván van egy gyakorlat, ezt a gyakorlat, én sem ismerem. E, ilyenkor akkor jelzi a magyar fél, gondolom. Akkor azt kérdezem tőled madártávlatból, oké, okay, tudomásul vettem. Madár Nem csak mert ez mert ez a gyakorlat. Az idő rövidségére, mert hát ugye azt mondtam, hogy számtalan téma van, azt kérdezem tőled madártávlatból fölülről nézve, az, amit erről a történetről gondolsz, az micsoda. az hogy nem is értem, hogy miért van belőle ügy. Tehát, e, tehát pontosan értem abban a szempontból, hogy e, természetesen a, a viszonyák közepette egyes nem televízió még olyan indokolt e, átmeneti kitiltás a parlamentről az hír lesz. De valójában az történt, aminek ebben az ügyben történje kell, és teszem is ebben azt mondom, fontos, vagy nem sajtótájékoztatott tartott való van a Magyar Minisztának is látótő ritkára, tehát nem arról volt szó. Tudom, statement. Azt kérdezem tőled, hogy abban a logikában... Az a ismert. Az az utolsó kérdésem, hogy abban a logikában, amiben te beszélsz, és amit én tudomásul veszek, nem, nem biztos, hogy mindenben osztom, de csak a te véleményedre vagyok most kíváncsi, abban egyébként az lett volna logikus, hogy a szabályokat betartó ugyanakkor sajtószabadságért ugyanilyen mértékben küzdő csatorna megfeddi azokat a munkatársait, akik nem tartják be azokat a szabályokat, amelyek egyébként a parlamentben lévő magatartásra vonatkoznak a sajtó munkatársai számára? Hát ez ugye nem derül ki a legalább, de én értem, hogy alapvetően én a kocsófile levélvel levelet nem tartom rossznak, vagy nem biztos, hogy én ö, véleményem, abban a szempontból hogy semmi, hogy jó vagy rossz, de azt a garanciát megadja benne a Vertier Club hírigazgatója, hogyha jól ismerem Igen. a tisztségét, amit a házelnök lehivatkozása az Jó, de abból a levélből nem derül Meg. ki, hogy ő egyébként a munkatársait, azért a magatartásért, ami miatt létrejött ez a szituáció, megfette volna? Bocsánat, abból a levélből? Az nem derül ki, hogy a sajtó munkatársait, az ő munkatársait a magatartások miatt megfette volna? Az a levél kiáll a munkatársai mellett, és egy jövőbeni egyességről beszél. De én arra nem tartok igényt, hogy ezt. Én e, arra nem tartok igényt különösebben, e, nem, tar, nem tartok igényt különösebben, hogy. Hát, e, tudjak arról, hogy az RTL újságíróit otthon szoróbbát megfette, ezért bízom benne, hogy igen. <hállt> <hállt> Tegnap volt egy esemény, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, 2006 szén nem csupán az akkori kormány rendőrségi fellépés mondott csőröd, hanem az igazságszolgáltatás teljes rendszere. Szabai szóval szerint az akkori kormány is érezte a súlyát és így tovább, és így az igazsok, igazságszolgáltatás teljes rendszere, ez tíz évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatos, oké, 9 évvel, de benne van az igazságszolgáltatás teljes rendszere. Igen, itt vagyok, bocsánat. Zavarok? Nem parancsoljam? Nem parancsolok. És nem te magázódunk És Át, téged az egyéb életednek, mert. Jól érzékelem? Jól? Nyilván ilyenkor már vannak bizonyos de. Jó, rendben van. Jó, figyelj, tudomásul veszem, egyébként is 10 óráig el tudnék veled beszélgetni vagy a hallgatóimmal, vagy magammal, vagy legközelem. Végül is, ugye ez a rádió műsor, beleértve, hogy azt hirdeti, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az egy hihetetlen nagy lehetőség, hogy te minden héten rendelkezésre állsz. Így aztán, ha jövő hétig kiállja az idő próbáját, akkor megkérdezem, ha meg nem, az azt jelenti, hogy lényegtelennél vált. Úgyhogy én köszönöm a rendelkezésre állás és akkor jövő héten folytatjuk. Jó? Ez most mit és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Addig beszélgettünk, amíg a téma kitart, hogy ameddig ön ráér, jó? Tehát uh, nyugodtan bármikor szólhat. Ráérek most alig... jó. Rá érek. jó. Jó, mert akkor, akkor, akkor én ezt végigveszem, és még egy dolog, Vintermantál Zsoltal beszélgetek uh, én itt most egy talán, vagy nem talán nálam tájékozottam, de mindenféleképpen a dolog iránt érdeklődő emberrel beszélgetek. Gulyás Gergelyel belekaphattam volna, de annak nem találtam értelmét. Ön nagyon jól tudja, de hogy más is tudja, mi rendszeresen beszélgettünk erről a témáról. Ez nem provokáció. Önnek ehhez személy szerint semmi köze nincs, vagy ha tetszik, annyiban van hozzá közel, hogy talán az esetleges kritikák hatottak a jogszabályváltozásra, de ugye azt jól feltételezem, hogy közvetlen köze ehhez nincsen. Ehhez már semmi köze nincsen, mint ahogy azt is érzékelhették nem csak a hallgatók, hanem a munkásságomat követők, hogy azért erről a foti dologról én lehátráltam, vagy hát nem lehátráltam, csak kevesebb, kisebb aktivitást mutattam, mint azt megelőzően. Én azt gondolom, hogy a magam szerete, azt el is mondtam itt az adásban is ebben a dologban véget ért, én két és fél évvel ezelőtt kezdtem erről a dologról beszélni, elmondtam az összes észrevételemet, kritikámat, ezzel kapcsolatban újabb és újabb súlykolásoknak nem láttam értelmét, és hogyha ebben volt, ezekben a változásokban arról is beszéltünk, hogy ez mekkora és milyen mértékű változás, nekem szerepe, annak én örülök, ha ezt senki nem gondolja így rajtam kívül, azt sem fog zavarni. Én a lelkiismeretem szerint jártam el, elmondtam egy átlag szurkolónak a a tapasztalatait, érzéseit, hogyan és miként lehet meccse járni, milyen tortúrák, milyen uh, az én megítélésem szerint törvényelenségek voltak a korábbi időszakban, most már meglátjuk. Jó. Hogy, hogy vágjunk, vágjunk akkor bele. Azt kérdezem öntől, hogy van-e az ön véleménye szerint aktualitás ennek? Tehát, hogy ez miért most történik? Hát, uh, ha amennyiben én láttam a folyamatokat, azért ez az egyeztetés a a háttérben e, már jó néhány hónappal ezelőtt e, megtörtént, tehát e, a nagyobb szurkulói csoportok az érintett e, e, városvész vagy város polgármestereivel vagy polgármesterek által kijelölt szakembereivel egyeztettek már korábban, és ugye nyilván Debrecen is e, ezen városok és ezen vezetők közé tartozik. E, most arra vonatkozik, hogy Mérkó Salajos jegyzi ezt? Ő, t -t többek között, tehát ő például fogékony volt ennek a problémának a meghallgatására, és nevére vette ezt. Ez egy egyéni képviselői indítvány? Hát én ezt most már nem tudom megmondani. Én ugyan elolvastam tegnap a a parlament.húnszen lévő előterjesztés szövegét, de odáig már nem tekertem le, vagy azt a részt át, hogy ki most kiegyítőbe jegyzik egy ember. Egyedül nem mond, azért olvasom törvényjavaslat kezdeményezés, Tisztelt Elnök úr, Magyarország alaptörvény törvénye első bekezdése alapján a sportról szóló 2004. évi egyes törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosításáról címmel a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság törvény törvényjavaslat kívánja benyújtani Kúcs Lajos elnök. Akkor igen. De akkor de olyan, hogy bizottsági javaslat létezik, vagy pedig a bizottság nevében Kúsa Lajos elnök, az egy személynek a javaslata? Elnézést, tájékozatlan vagyok. Ha bizottság alatt jegyzik a javaslatot, akkor azt a bizottság megtárgyalta és a nevére vette hogy azt eredetőleg az meg ebben a tekintetben már majd, hogy nem mindegy ugye ahogy van bizottsági módosítóindítványi az úgy bizottsági javasló uh -huh. törvénymódosításhoz, vagy akár Jó, egy... tehát akkor ezek szerint ez nem egyéni képviselőjavaslat javaslat innentől. Hát most úgy kívül, hogy ez meg így ebben a fara, lehet, hogy korábban az volt, és a bizottság a nevére vette, az is lehet, hogy rögtön a bizottság kezemény, ezt nem tudom. A sportról szóló 2004 évi első törvény továbbiakban Sporttörvény 68a helyébe a következő rendelkezés lép. Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározó sportrendezvények biztonsági koszkázat szerinti minősítését a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetés követően az országos rendőfőkapitányság az általam működtetett minősíti, minősítő bizottság javaslata alapján határozza meg. Megállni. Ilyen minősítő bizottság korábban volt. Korábban volt, és nagyobb volt az összetétel, tehát ha jól tudom, a bíróság és az ügyészség delegáltja is részt vett, vagy részt vett, azon az ülésen. A mostani módosítással ők ebből kikerülnek, de a szervezőklub, vagy klubok Tanácskozási joggal rendelkeznek. Igen, igen, igen, igen, igen. A szervezőklubok, a a aztán talán az MLS biztonsági delegáltja, a rendőrség az, ö, tagjaiból áll. De ilyen minősítő bizottság korábban is volt? Volt. A Minőség Bizottság az ORFK a katasztrófa védelem a sportpolitikai felelős miniszter, valamint a sportági, Országos Sportági Szakszövetségei által delegált szakértőkből áll. A Minősítő Bizottság munkáját az Országos mentőszolgát, az Országos Bírósági hivattal, a legfőbb ügyészség által delegált szakértők tanácskozási joggal segítik, amit az azt jelenti, hogy őket kvázi lefokoztak? Hát ahogy én olvastam az indoklást, azt mondták, hogy mivel magával az esemény rendezésével kapcsolatban a bíróságnak. Nincs közvetlen Az És még nincsen dolga, csak akkor van dolga a bíróságnak és az ügyészségnek, hogyha ott valami történik, tehát már egy bekövetkezett eseményt kell nekik megítélni, vádat emelni, vagy dönteni benne, ezért azt gondolták, hogy magában az előkészítésben, a minősítésben nem kell, hogy részt Segítsen segítsenek nekem ez a minősítő bizottság ezek szerint minden egyes mérkőzés előtt leül, vagy ez hogyan van? Hát én sose voltam ennek. Én ezt értem? De minden, minden mérkőzés, úgy tudom, hogy minden mérkőzés minősíteni kell. Az... Mert ugye be kell sorolni, hogy az most akkor normál vagy kiemelt kockázatú, tehát azt el kell dönteni, hogy akkor most egy MTK puskás akadémia az most normál kockázatú, vagy kiemelt kockázatú, tehát nyilván ezt minden meccs előtt meg kell tenni, hogy ezt, e, e, igen, igen, igen. De akkor ez szerint ennek még lesz egy módosított végrehajtási rendelete? Hát gondolom minden törvénynek van végrehajtási rende. Hát igen, mert ugye az van, hogy az e-törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott sportrendezvények, mert hát egy ugyan, ön, ön, agyon ülésező bizottság jön létre, hogyha minden sportrendezvények kapcsolatban ilyen minősítő bizottságnak kellene összeülnie. De, de, de ugye ez, ez, ez sokféle bizottság lehet, mert ugye a szervezők, tehát, ugye, hogyha, tehát az, az Újpest delegáltja nem fogja minősíteni az MTK Puskás Akadémia meccset a ők nem ezek ez mindig más összetét én ezt értem, de hogy minden meccset minősíteni kell valószínűleg ez csak az MB egyre vonatkozik bár lehet, hogy az MB kettő, nem tudom hát ez majd kiderül igen a sportrendezvény biztonsági minősítése normált vagy kiemelt biztonsági kockázatú lehet ez eddig is így volt? nem, eddig három fokozat volt volt a normál, volt a fokozott és volt a kiemelt mhm <hállt> Tehát a fokozat. Ez az... de nem is volt értelme, mert ugye itt a lényeg az az, nem, vagy nem tudom, nem akarok előre szabadni, hogy a lényeg az, az, hogy a normál biztonsági kockázatúnak besorolt mérkőzéseken vannak olyan, e, hát e, szabá szabályok vagy lehetőségek, amit a klubok számára biztosítanak, de nem kötelező. Míg a kiemelt kockázatú mérkőzésen, meg kötelező, de itt is van egy kis csavar, hogy de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy hogyha hogy példát mondjak, e, a kluboknak lehetőségük van, mondjuk szurkolói kártya, vagy, vagy, vagy saját klubkártyának. Klub. Ott még odáig eljutunk, tehát most ne, nyire ne szaladjunk előre. Azt kérdezem öntől, hogy a minősítő bizottságnak ezek szerint nem tagjai azok, akik között ez a mérkőzés folyik? Tehát ez a döntés felettük születik a szó jó értelmében? Nem, nem, a, nem a klubok tagjai, a szervező klubok, a szervező is, és azt a vendégklub delegáció is tagja ennek a bizottságnak. Azt írja hogy a Bizottság az URFK a katasztrófa védelme a sportpolitikai politikájai felős miniszter, valamint a sportágok országos sportági szakszövetségei által delegált szakértőkből áll. Ez nem szól erről. Hát vagy akkor a klubokat meghittak eddig is. Ma, eh... Átolvasom még egyszer a törvényt. Én úgy tudom, hogy ott vannak a klubok. Nincs. Mindenféle. Még egyszer mondom. Itt fel van sorolva, itt van előttem, tehát nem egy ilyen zanzát tartok a kezemben. Ugyanazt nyomtattam ki, mint amit ön olvasott a parlament honlapán. Az is lehet, hogy csak ott voltak és kikérték a véleményüket. Az biztos, hogy... Egyébként ezt nem több feltétlen találom rossznak, hiszen ők lehetnek elfogultak. Én azt kérdezem, hogy vajon eddig hogy volt, vagy, ezt, vagy ebben nem biztos. Ebben nem vagyok biztos, én eddig is úgy tudtam, hogy tagja ide lehet, hogy csak konzultáltak vagy beszéltek. biztos, hogy mindig konzultáltak, tehát nekem az volt az információm. E, Jól beszél, mert ebben ugye a konzultációs körben sincsenek benne ők, ebben egyáltalán nincsenek felsorolva. Mi, mi most mit csinálunk? Beszélgetünk, konzultálunk, hivatalosan javaslatot teszek, tehát azért a, a rendszer az működött. Én ezt értem, én azt mondom, hogy a jogszabály mit ír elő? Tehát az, azon felül, még a Winterman-től beszélgetett a fialával, még az hiányzik, hogy egyszer majd legyen egy ilyen tételes felsorolás, hogy a winterman mit tehet egy nap. Néha, néha fontosabb, igen. Egy, egy telefon, néha többet. Jó, de hát akkor ezt rögzítettük. A sportredvezényi biztonsági kockázati a következő szempontokat kell különösen figyelembe venni a minősítéssel érintett sportszervezetekkel kapcsolatban. A két sportszervezet szurkuló csoportjainak egymáshoz való viszonyát most én azt kérdezem, egybehangzóan, tehát nem fogok minden egyes részletnél megállni. Ezek mennyire strikt dolgok? Egyáltalán nem. De megmondom őszintén, ha nekem kellene ilyen szabályt alkotni, amire én nem vállalkoznék, mert szerintem nem kell ilyen típusú szabály. Vagy ha kell, akkor, akkor, akkor olyat kell csinálni, amivel a egy tényleges szélt a végén el tudjuk érni. Nagyon nehéz megmondani előre. Tehát Jó, csak az, ugye egy, egy új... én itt lamentálok, miközben hétfőn nagy valószínűséggel csak erről fogok beszélni, hogy ugye Egymáshoz való viszony, az hogy le kéne tudni írni. Ugye? Ebben nem tudom, hogy majd a végrehajtási rendeletben lesznek -e a apasztusok. A kis sportszervezet székhelyek földrajzi távolság az ugye nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy egyébként elég gazdagok e ahhoz, hogy sopromból átmenjenek Debrecenbe. Hát és ez mondjuk ez viszont mindenképpen strikt, mert azt tudjuk, hogy Budapest vagy új testét Debrecen meghol a távolság kérdés, hogy ez jelente valamit. Hát pontosan erről van szó, szóval, hogy lehet, hogy van egy kemény maga, aki akár Kuala lumpurba is elmenne. Sőt, hát egyébként az elmúlt néhány év hazai futballszurkói történelme pont azt mutatja, hogy az ilyen vidéki meccsekre pont a kemény mag utazott. Tehát az úri közönség nem megbánta, is sokszor magamat is ebbe sorolva. Nem mindig tudott leutazni minden vidéki mérkőzésre, de a szervezet szulkói csoportok, a Kápo és a csapata az mindig lement minden vidéki mérkőzésre. Tehát ők az, akik ott voltak, mindig függetlenül a hát ugyanígy tartozik az is a szép hogy a két sportszervezet minősítését érintett csapatának bajnoki táblázatán elfoglalt aktuális helyezései, ugye az örökrangadók, azok sose voltak tekintettel arra, hogy éppen aktuálisan a csapatok hanyadikok voltak, volt MTK, Fradi, úgyhogy az egyik ötszázadik volt, a másik meg nyoltszázadik. Itt ennek van szerepe? Hát uh, nyilván ez is egy objektív uh, kérdés, csak... csak Miért a... azt tudjuk egyébként, hogy nagyobb valószínű... Mennyi? Mondja már Wintermantel, elul, van nagyobb valószínűsége a botrány kitörésének, ha az első játszik a a, vagy az első az utolsóval? Mert én meg nem mondanám. Hát, hogyha az első az újpest és az utolsó a Fradi, ami... Na látja, de ott akkor nem a helyezés számít, hanem a csapat maga. Az, az mindig is rangadó lesz, és... Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy számít-e a biztonsági kockázatnál az ön szemében a, a bajnoki tabellán elfoglalt hely? Szerintem nem. Szerintem nem is sem. Jó, rendben van, de mehetünk tovább. Vagy fontosság... De de de, de de de kész, rendben. Nem számítom. Csináljunk úgy, mint a normális emberek, azt mondják, fekete? Igen, mennyire fekete? Hülye kérdés minősítéssel érintett két csapat mérkőzéseinek hagyományait. Na, hát ez a nesze mi fog megjó. Hát ez megint egy tanulmánykötetet lehet írni. Nem, én most végigvehetjük az összeset, és nem bántásként mondom, nyilván egy törvényt, ha valaki e, meg akar alkotni, és, és abban azt mondja, hogy van egy bizottság, akkor a bizottság milyen alapon dönt, akkor föl kell sorolni néhány szempontot, hogy tudományosnak tűnjön. Még egyszer mondom, nem megbántam, mert én sem tudnék jobbat, azt is lehetne mondani, hogy ez a bizottság a saját bölcsességébe bízva, majd eldönti. És hát ez kicsit arra is jó, hogy végül is mindig találjanak egy pontot, amiben bele lehet kapaszkodni. Ez azért van, hogy legitimizálják. Arról persze. Ha már, ha már... Jó, hát csak akkor az ember elgondolkodik, hogy a legjobb pontokat találják-e erre. Ugye korábban elkövetett rendbontások száma jellege... A minősítéssel érintett két csapat minősítéssel érintett mérkőzésén várható a megjelenő szurkolók becsült száma az esetleges redbontásra demonstrációra vonatkozó előzetes információ. Hát ezt a mondatot azért valaki lefordíthatná magyarra. Nem illeszem. <laughs> Azt mondja, hogy minősítő bizottság az adott mérkőzések kiemelt kockázatával besorolását és annak indoklását köteres az ORFK honlapján a minősítés követő 48 órán belül nyilvánosságra hozni. Ez eddig is így volt? Igen. És úgy látja a szurkolókat, akik az ORFK honlapján megnézik, hogy most milyen minősítésű meccsre mennek ki? Nem, nem, nem, nem, nem is az ő dolguk ebbe a tekintet. ugye nyilván erről a döntésre. Én úgy tudtam, és akkor ebben lehet, hogy tévedtem, ennek a klubok is a része. El kell, hogy búcsúzzak, visszaívom, mert közben hírek lettek, csak nincs hangbérnököm, elnézést, mindjárt visszaívom. <gül> és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. folytatjuk elnézést, azért a furcsaságot, hogy elköszönted, nem elég, hogy távirányítva vagyok, még egy telefonvonalattól is megvők fosztott, de én már annyi mindent meséltem a munkával, hogy ön olyan nagyon nem lesz meglepődve miatt. Be, igen, beszélgetünk, itt van, van egy pont, amit lehet, hogy az előzőben is így volt, én ezt, szóval, hogy ez hogy van, hogy ugye besorolják mások az én mérkőzésemet, miközben ez legalábbis arról szól, hogy nekem erre nincs rá hatásom. Ezzel én nem vitatkozom, hiszen én lehet, hogy elfogult vagyok a saját mérkőzésem iránt, és ezt vagy azt szeretném. De azt árulja már el nekem, hogy az jól van, hogyha én ezt jól értelmezem, hogy egy normál biztonságú kockázatú mérkőzésért úgy felel a szervező, hogy a rendőrségi költségeket ő állja, míg egy kiemelt fokozatú mérkőzés esetében ez e közköltségem van. Tehát az embernek az az érdeke, hogy az ő mérkőzése az kiemelt kockázatú legyen, függetlenül attól, hogy ez nagyon veszélyesen, meg olyan vésziós hangzik, de a pénztárcája jobban jár, a szöveget. A normál biztonságú kockázatú sportrendezvényeken, a sportlétesítményen belül biztonságért a szervező felel, azt mondja, hogy normális belüli rend fenntartásában térítés ellenében vehet igénybe a rendőrséget. Normál biztonságú sport a szervezet igazolt költséget a rendőrség részére meg kell térítenie. Kiemelt biztonságú kockáztatú sportrendezés esetében a rendőrség a sportrendezvény és ottesítményen belüli rendőri biztosítását közfeladatként végzi. Hát nem én mondtam ki a megoldás. De én nem tudom, hogy mi a megoldás. Én azt kérdezik, hogy jó jól beszél. Mi a megoldás? Mind a kettő legyen közfeladat, vagy legyen mind a kettő? Mert nézni, ha... De... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én azt mondom, hogyha én egy klubtulajdonos lennék, és mondjuk egy dilemma lenne, hogy akkor ez a... De nyilván egy... egy ahogy Na de hiába a dilemma, én nekem nincs beleszólásom abban, hogy milyen minősítés kap a meccsem. Nem én döntök róla. De, ha, de én ezt értem de, de eddig is úgy működött hogy a kluboknak voltak kérései javaslataibe ez egy egyeztetés volt e, és hogyha fölmerül az hogy akkor most legyenek kiemelt vagy ne legyen kiemelt akkor a klub abban érdekelt hogy az, a kiemelt legyen mert akkor egyrészt az ő kockázatot csökken ráadásul ingyen van a rendőri biztosítás jó de hát ezt aztán a minősítő bizottság vagy tud a Bárcú verszi vagy sem hát nyilván jó, de még egyszer mondom az első oldalt végvettük. Ott nem szerepel, ha csak valaki, hát nem tudnak betelefonálni, mert egy vonal van, e-mailt lehet küldeni, hogy itt nincsen szó a csapatokról. Eddig hogy volt? Tehát ed eddig, eddig, ha valaki azt javasolta, tehát mondjuk az Újpest összes mérkőzése kiemelt kockázatú volt? Azért vagyok nehéz helyzetben, mert, mert, mert, mert nekem olyan információim vannak, ami olyan emberektől származik, akik ezekben a dolgokban részt vettek, és nem vagyok fölhatalmazni. Nem, természetesen, nem is akarom, hogy és, és ha beszélek róla, akkor kiderül nagyjából, hogy kitől tudom, mit, mit tudok, stb. Az egészen biztos, hogy a klubok által delegált ember, ha nem is döntési joggal, de ott volt konzultált, nagyon sokszor hangzott el olyan kérés a rendőrség, vagy erős ajánlás a rendőrség részéről, hogy ezt itt kellene Mekkora a költségről beszélünk, ahogy nagyjából tudja ennek a mértékét? Fogalmam nincsen, mennyibe kerül egy rendőr óra, és komolyan. Azt tudom, hogy nekünk mennyit kell fizetni a, az Újpest központban lévő állandó rendőrjárőrér. Mennyit? Forintra nem fogom tudni megmondani pontosan, de olyan 7000 és 3000 forint között van nagyjából, ha jól emlékszem, hogy most a teke, nem tekes, bocsánat, a készeléti rendőrök csapaterővel... Hát erről az, hogy nem egy rendőr, az egy rendőr az ehhez kevés. Kisztakolva mennyibe kerül, fogalmam nincsen. Na akkor jöjjön az ön része. Most, most, most, most látom, hogy kigyúl a tekintete, csepek jelennek meg a homlokán az izgalomtól. Négy pera. Azt mondja hogy a labdarúgó sporták tekintetében, figyeljen, ez már a gulyásgeggel is megbeszéltük, hogy valaki legyen ott, aki tud magyarul. De jó, nem ez a legfontosabb. A labdarúgó, a, igen, a labdarúgás sporták tekintetében, figyeljen, ez a mondat, a labdarúgás sporták tekintetében azért ez nem semmi. Azért van így, most, hogy, hogy helyese vagy szép, hogy nem, azért van így, mert ugye maga a törvény, az, az, az minden sportákra vonatkozik, de vannak ilyen szigorító vagy különös szabályok, amit csak és kizárólag a labdarúgásra vonatkozik, és ezért teszi bele minden sokszor ugyanezt a fordulat. A labdarúgás sporták tekintetében a kiemelt biztonságú kockázatú sportrendezőibe utazó sportszervezet, vagy annak biztonsági felelőse a sportesemény biztonságos lebonyolítása érdekében a a sportrendezvény szervezőjével történt előzetes megállapodás alapján megszervezheti a vendégját, vendégjátékra utazó-szurkolók szervezet utasztatását. Ez most micsoda? Hát ez korábban is benne volt, csak nem így volt, hogy megszervezheti, hanem ott az volt, hogy köteles megszervezni, de ugye itt volt a vita... Igen, hát azért mondom, hogy ez a kedvenc Én pontja. Mondjuk azt, hogy a Fradi azt fogja mondani, hogy, a sportre, hogy hogy ők megszerveznek egy ilyen utazást ez a szöveg arról szól hogy Wintermantel Zsolt innentől kezdve eldöntheti hogy a Kubatov turzsa vesz részt a mérkőzésen vagy nem veszi igénybe a Kubatov t hát eddig is így volt hogy megszervez... nem eddig az volt hogy meg erről beszélnek de a törvényben nem volt benne, hogy arra a buszra kötelességem fölszállni. Ennek ellenére mégis ez volt. De ok. azt kérdezem, hogy akkor most végre a Vintermantel gyalog közelítheti meg az, a Grupa Mastaridión. Hát ha, ha, ha, csak, ha csak a következő paragrafusokban nem kell beleérteni azt, hogy Én azt értem, hogy el fogunk oda jutni. Az A pont alapján... Mehet metróval is. Az álpont azt mondja, hogy a megszervezheti a szervezet utazást. egyébként baromság, mert miért ne szervezhetné meg, tehát végül is azt is megírhatnák, hogy akkor vesz az ember levegőt, amikor akar, de most menjünk tovább. Azt mondja, köteles intézkedni a sportszervezet szurkulóinak létszámával arányban álló számú a vendég sportszervezet által biztosított vendégrendező biztosításáról. Ezt szerintem ez, ezen túljuthatunk ez, ez, ez úgy van rendben. Ez hát mégis így volt, mindig így köteles részt venni a szurkolói beléptetésben a vendégszektor biztosításában. Ez is normális. Igen. igen, tehát amikor mentünk az ülői útra, akkor a saját biztonsági embereink is jöttek és segítettek az ottani egy ellenőrzésben. Na most, most jön az, amiről maga beszél. Most ezek ilyen, ilyen nyilak lehetnének, de majd az a baj, én végeztem jogot, de ő jobban élt a gyakorlathoz. Na, összerakjuk, amink van. A szervezet a 3A bekezdésben meghatározott feladatokat, ugye a, H a bár nem a három az más, az a normál biztonságukozkodzón nem, az, az a négy a beléptetés Tehát jó, van. Tehát a szervező a háromba bekezdésben meghatározott feladatokat, kiemelt biztonságú kockázat, és rendszer, esetében is köteles végre Ez a belepésre a jogosító igazolások számára a rendőrség erre vonatkozó igény esetén szükséges a tájékoztatást a rendőrség visszad megadni. Ugye, hogy, hogy magyarul nem arról van szó, nem szó, nem szó, mert szó, mert szó mert magyarul nem arról van szó, hogy köteles lenne ezen a szervezet utazásot. Tehát egyelőre a szervezet utazásal úgy tűnik, hogy fel van mentve. Én ezt úgy értelmezem, és a több pontokban is úgy van, hogy megvan, a három háromalban meg a meg van mondva ö, úgy általános szabály, itt pedig azt mondja, hogy a kiemelteknél is meg kell eszteni. Így van, de ez, ez, ez, ez a rendőrség tájékoztatásra vonatkozik, és nem az utazásra. Van. Tehát a normál biztonsági kockázatú mérkezésnél is tájékoztatni kell a rendőrség. Ez Én így van. A létszámról, és a kiemelt nélk is. Igen, és végig veszi az három A, B, C t különböző pontokban... Ö, hogy e, milyen feladatok, de egyelőre úgy tűnik, hogy buszra nem kell szállnia. A normál biztonságos kockázatos sportrendezvény térítés ellenénkben végzett biztosítása az szükséges, izé-bizé izé, nem. Figyelje, Vinter mondta, lehetséges, hogy ezt követke. Lehet, hogy 12-én, bár ezt nem biztos addig elfogadjak. De lehet, hogy a következőre, a következőre már nem Én kell. Sem f... január 1-i lépés van benne, de ebben sem. Mind az olyan hogy nincs előttem itt van előtte majd eljutunk odáid A dolognak az a lényege, hogy egyelőre úgy tűnik Hogy nem kell buszra szállni a jövőben Hát ha csak az nincs Ami ott a később Ott lesz, hogy egyébként el kell fogadni a rendőrség utasításait a, a vendégszurkolók Mozgatásával kapcsolatban És hogy lehet, hogy erre vonatkozik A rendőrség azt mondja, hogy mégis buszozni kell De mondom, ennyire nem vagyok jogászárt Ezeket még nem tudom értelmezni, de majd eljutunk oda, és akkor remélem, hogy kiderül. Jó, azt mondja... A szárazott álláspontom, hogy bármi is volt a korábbi törvényben, akkor sem volt alkotmányos, hogy alaptörvényel egy összeegyethetető olyan passzus, ami alapján... Minket vendégszúrbolokat kérdez. Jó, <Szük>. a Azt mondja, hogy egy megsértés a rendőrség szervezős sportági szakszövetség, aminek versenyhelyzetében szervező részt vesz, a szervezőt és a rendező szervet, vagy rendező alkalmazás esetére rendezőt a, rendezőt, a felhívja a szerződésszerű teljesítésre. Ez nem az, a rendőri biztosítás költségei nem az. És az, az is benne van, hogyha valaki nem fizetik a költséget, akkor addig nem rendelkezhet új A rendező a rendőri biztosítás költségeinek megtérítéséig. A kettes bekezdésnek megfelelő állapot helyreállításai nem láthatás el rendezvény biztosítással összefüggő Igen, feladatokat. Ami egyébként teljesen rendben van. Tehát ha egyszer fizetési kötelezettség van, akkor amíg az ki nincs egyenlik, addig újat nem lehet rendőzni. Ez tök rendben van. Eddig is így volt? Hát szerintem így, eb így ebben a... Hány napra kell fizetni a rendőrségnek? A fú... Fogalmam nincs. Kellett, kinek is miért mi mi mi mi elmaradt a ilyen fizetés? Szerintem nem maradhatott el, csak, ugyaná, csak ugye akkor a, a licencet, e, mert a rendőrségvelő felé való tartozás is tartozás, de a licencet azt csak egy évben egyszer vizsgálták. Tehát ugye amikor az a, az a február már, nem tudom hogy akkor tehát, amikor. E, vagy nem lehet, hogy csak fél évente, nem, évente adják a licencet, e, akkor nézzük meg, hogy van-e köztartozás, és akkor kiderült volna, de itt meg a mérkőzés. Én tudja, hogy mérkőzésen bizonyítani kell, hogy még tartozás a nem ez alapján nem lesz szegény rendőrség, bár olyan nagyon sok pénzt nem minden fog beszedni. A sportrendezvényel való rendfentartása és a rendőrséggel való együttműködésre a szervezők köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség közleműködését a kiemelt biztonságú kockázat tudnak volt sportrendezvények esetében köteles igénybe venni. A normál biztonsági kockázatónak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti. A rendőrség a felkészítésben a normál biztonsági kockázatónak minősített sportrendezvények esetében külön szerződés alapján vesz részt. Kicsit túlrészletező, de érthető. Oké, okay. mehetünk tovább? Mm, igen. Azt mondja, a kormány rendeletben határozza meg azokat a sportrendezvényeket, amelyekben a és a sportszövetség által akreditált rendező szervet, valamint évente legalább egy alkalmas fontrendezvények biztosítására, szakirányú továbbképzés keretében felkészített rendezőt kell megadni, ez is az A sportrendezvény szervezője a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrzési rendszert alkalmazhat, azzal, hogy a normál biztonságú kockázatú sportrendezvény esetén a beléptető rendszer alkalmazása nem kötelező, a kiemelt biztonságú kockázatú sportrendezvény esetében a beléptető rendszer alkalmazása kötelező. Segítsen nekem ilyen berendezés mondjuk Újpesten van? Van Újpesten is, van bizkesten is, és szerintem nem csak volt ugye most állapítik a stadion, nekik nem volt, Everett szemben, hogy az új stadionban van Miskolszon régen voltam Akson Nem voltam Szerintem a többségében igen Mert a regisztrációs kötelezettség Amíg el nem törlődött Direkt mondom így Uh, addig, addig kellett a névre szóló egészség, és akkor ez az beléptető rendszeres volt. Mindehoz... A magyarul sevei csapat nem fog elesni a rendezvény rendezési jogától csak azért, mert kiemelt kockázatunak emelik, és beléptető rendszerrel nem rendelkezik. Szerintem nem. Oké. Okay. Jó, rendben van. konzulensként van alkalmazva, tehát ha netán téved, akkor nincs semmilyen fejvesztés Uh, egyébként pedig, ez megnyugtató egyébként pedig ez eddig így volt-e vagy sem? mert így első olvasatra az ember nem talál benne kifogásolni valót uh, ugye a stadionok beléptető rendszerrel föl lehetnek szerelve vagy más vannak szerelve tehát uh, hát, illetve, annyiban amennyiben kiemelt biztonsági kockázatú uh, most nézzek, ha nem használják a beléptető rendszert uh, mégis akkor van kérdés akkor, akkor hogy megy be az ember? Mi a különbség? Hát, már mint, hogy... Hát, hogy alk alkalmazni kell, vagy nem kell alkalmazni a beléptető rendszert. Hát, ugye úgy, én most úgy beszélni, ott is úgy van, hogy van kapu, euh, amin ezek a forgó, szárnyos, akármi beléptető kapuk, és van mellette normál kapu, ami ilyenkor bevan ezek a normál kaput nyitják ki, és akkor azzal lehet bejönni, vagy át lehet haladni ezeken a beléptető kapukon úgy, hogy nem kell. <há> Egyet berakni, vonalkodni a vasú alá, hanem szabad állásban van. Úgy, mint a vidámparkba, kiáratnál, hogy ott van a forgó, ami csak az egyik irányban. Török, de nem csássák hogy Nem, csak rendben van. Azt, akadályozom, hogy jönni. Akkor azt mondja, hogy labdarúgás sporták tekintetében a veléptető rendszer kiépítésre került, de azt a szervező normál biztonságú kockázatú sportrendezvényen nem alkalmazta, és a sportrendezvényen összefüggésben a szervező a Szövetség Sportfegyelmi Eljárás keretében meghozott jogerős döntése alapján Megsérti a 23.1d pontja szerinti szabályzatban foglalt a szervezők részére meghatározott kötelezettségeket, a szervezővel szemben sportfegyelmi büntetés kiszabása kötelező. Törvény elejénél fogokba. Én ezt értem, de ez a 23.1d ez micsoda, mert. Ennél ez a 23.1d nekem hol kéne találnom? Tehát valójában itt most miről van szó, hogy normálnak van minősítve, mégis történik valami olyasmi, Pontosan. Tehát az van, hogy a, azt mondja a, a törvény, hogy a normál kockázati besorolású mérkőzésen nem kötelező alkalmazni a beléptető rendszert. Ám de, ha te normál kockázatú mérkőzésen nem alkalmaztad a beléptető rendszert, és mégis a paragrafusban tehát jó tudom, akkor mit tudom én, tehát... Pirotechnikai eszközbevitele, vagy egyéb rendbontás, vagy stb. történik, akkor az mls vagy a szövetségnek nincs mérlegelési lehetősége. Akkor Jó, de hát ez egyértelműen arra mutat, hogy legyen mindegyik között. kiemelt. Hát nem az, hogy mindegyik kiemelt legyen, hanem hogy mindegyik normákot. Rosszul veszek, hogy mindegyik mérkőzésen alkalmazzák a beléptetőrendszert. Így van, így van, így van. Ezek után a klub tulajdonos, szóval egyetlen egyszer ki nem kapcsolnám a kaput. Tehát nem vagyok olyan őrült, hogy. Megkutkál. Jó, most akkor engedje meg egy kérdést Ez így jól van? Hát ezt mondtam, hogy ez a mesebeli parasztány Hozott is rendékot meg, nem is a törvény azt mondja, hogy a klubokra bízza De a klubok ha hagy... Én ezt értem, de azt kérdezem öntől, mint hagydani Törvényhozó Vagy igen, jogalkotó Vagy és mostani Jogalkalmazó Foszidrukker, hogy ez jól van-e így? Jól, szerintem érteni, jól van, mert a klubokra bízzák a döntés lehetőségét. Más olvasatban nincs jól, mert a, ezt a feszültséget a szurkolók és a klubok közé helyezi át. A klubok, szurkolók és a... a, a Mit tartanál ennél szerencsésebnek? Mit tartanik szerencsésnek? Szerencsésebnek ennél a fogalmazásnak. Itt nem a fogalmazástól van baj, hanem... Ezt értem, hanem a rendszer... Van-e ennél jobb megoldás? Hát azért érdekes a dolog, mert szerintem egyébként a belépeti kapuval nincsen probléma, mert nekem a regisztrációval sem volt bajom. Tehát én az első között váltottam ki az újpesti szurkolói kártyámat, nekem névre szóló szezonbérletem van, tehát nekem a regisztrációval nincsen bajom, ha regisztrál kios kártyám van, és van beléptető kapu sokkal egyszerűbb volt okay. tartom a kártyát lehova. Jó, ja, akkor menjünk tovább. Beléptem. Oké. Okay. Tehát nekem ez azzal az az sem lenne bajom, hogyha ha mindenhol kötelező lenne a beléptető kapu használata. Ezt egy kicsit álságosnak tartom, hogy a klubokra bízom, hogy normálkockázaton használja vagy sem, de ha valami baj van, akkor rögtön rá a törvény fogva büntetést. Tehát akkor már egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy legyen, ha már van beszél. Egy, egy, Évben egyszer biztos, Biztosan okay. kiemelt kockázatú mérkőzés, mert vagy az Épes, vagy, vagy a vagy a Frazi oda megy, akkor, akkor már kell ilyen, hogy legyen, akkor alkalmazja. Beléptető rendszer alkalmazása esetén a sportrendezvény szervezője, vagy a vendégszurkolók tekintetében a vendégsportszervezet, személyazonosítása alkalmas fényképer ellátott kezdvezményekre jogosító szurkolói kártya, vagy klubkártya továbbiakban együtt klubkártya kiváltását is kötelezővé teheti. Igen, ez a klubok döntése továbbra is. Tehát azt mondja, hogy a központi lag előírt MLS-regisztráció nincsen, de a klub úgy dönt, hogy a beléptetést a saját kártyához köti, akkor azt megengedi a klubot. És ez a virágozzék minden virág, ez jobb, mint hogyha egyébként egységesen azt mondja, hogy nincs ilyen, vagy azt mondja, hogy mindenkinek kötelező? Tehát ez hova fog veszni? Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy rendben van, tehát a kluboknak meg kell adni ezt a Szerintem. Oké, okay. a szervező, valamint a szervező által megbízott sport esemény szervező tevékenységet folytató szervezetet, tevékenység körében névre szóló belépőjét és bérletet, valamint klubkártyát állíthat ki és értékesíthet, az összefüggésben van az előzővel. Igen. Azt mondja, a szervező, rendező szervei, rendező alkalmazás esetén a rendező képviselői a normál biztonságú kockázatos sportrendezvény alatt annak helyszínen a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kiállt parkolóban a résztvevők személyi vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sporták tekintetében a kiebel biztonságú kockázatos sportrendezői ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tévő minőségi felvételt biztosító kamerával megfigyelni és felvételt rögzíteni. Erre való ö, berendezés egyébként mindenhol van? Nem tudom. Ráni egy stadionon kívül ugye, mert hogy ez a sok esetben a beléptetés. Ugye a a belépetést megelőzően, ugye az nyilván a stadionon kívül van, mert akkor még nem léptünk be, tehát ugye ez egy közterületi. Hát belejött, hogy milyen, milyen, milyen messzire a, a stadiontól, tehát hogy ez. Bár, bár, bár jobban meggondolok a rendszerek, mert vannak ezek a mobil kameráik, tehát az autók, olyan kis, kis furzonak, amelynek a fetején ott vannak a kamerák, és az valóban holda tudnak állni. Tehát szerintem technikailag ez megoldható. Igen, de izintő közel nem a szervező dolga, hanem a rendőrség hivatalból teszi, tehát ez nem ugyanaz. Az mert szeretném működésünk kötelező jelenleggel a rendőrség utasításainak megfelelően a szervezet köteléseket együttműködni abban, hogy a szurkolókat oda tereljék arra a helyre, ahol a kamera főfiggyelni. És ott egyébként ezeket a kamerákat, a szervezőt ö, kiváltva megteheti ezt a rendőrség is. Hát szerintem a rendőrség teszi A különös tekintettel arra, hogy a költségét is ő állja, így aztán a szervezőnek. Vagy, vagy egyébként ugyan például a Fuszában Tehát az, a, a szervezőt megint, hogyha nem kiemelt a mérkőzés, hiszen akkor ennek a kötelezettsége. Hát um, akkor nincs erre kötelezettsége, ugye? a kötelezettsége. Igen, nincs a nem számít. Számít. Hát hozzá téve az, hogy innentől kezdve, akkor nagyobb biztonságban érezhetik magukat a parkolóautók tulajdonosai, hogyha ha egy kiemelt kockázatú meccsre mennek, amit az ember pont fordítva gondol, de lehet, hogy ez is rendben van. Hát igen, de hogyha azt mondjuk, hogy működik a besorolás, mert miért ne feltételezzük, hogy működik, és a bizottság az a ne eltalálja, hogy melyik a normál, melyik a kiemelt, akkor nyilván azért normál, mert hogy ott nincs veszély arra, hogy megrongálnák a vendégszurkolók autói. Igen. Hát beleért, hogy a rendőrség, vagy hogy a rendőrségre nézve ez olyan kötelezettséget állapít meg, aminek egyébként a rendőrség könnyen eleget tud tenni, hát ezt lehet, hogy a Pinte és kéne megbeszélni, vagy nem tudom, momentán ki az országos rendőrfőkapitány. Nem hozom kínos helyzetbe, tudja, nem kell, hogy mondja, de ön tudja kívül, hogy ki az országos rendőrfőkapitány? Egy időben az ember tudta, én most nem tudom, ön tudja. Az a baj, hogy név van, Morján, nagyon rossz. Oké, rendben van. Mónapval ezelőtt találkoztam is vele, amikor az... Jó, ne hozza magát kínosabb helyzetbe a A budapesti rendőrkapitányt tudja, én a budapestit se tudom már. Jó, hát... Jó, rendben van. A sportroszul, igen. Azt mondja, a sportroszul 2004 évi egytörvény sportredzeszmény... Hogyan? A, a sportról szóló 2004 évi első törvény sportrendezvények biztonságával összefüggő módosítására szóló 2005 évi törvény hatályba lépésekor a sportrendezvényeket biztonságú szempontból minősítő bizottság által már fokozott biztonságú kockázatónak minősített, de még meg nem tartott sportrendezvény új eljárásban minősíteni szükséges. Jó, hát ez, ez gyakorlatilag egy nagyon rövid időre vonatkozik. Új törvény, új tétun. Így van. És itt van az is, amit mond, hogy január első lép hatályba. Jó. Igen, legalább erre ilyen. Nem kell, nem kell buszoznia. Hát úgy néz ki, hogy ez alapján nem kell, bár mondom, szerintem a korábbi törvény szerint sem lehetett volna kötelező tenni, de majd meglátjuk. Jó, de mostantól kezdve, verem az asztalt, tehát ide fogom citálni a Kubatóvot, és megmondom neki, hogy csak a Wintermant. Tehát, ha a Wintermant gyalog akar menni, akkor mehet, és a más is gyalog akar menni, akkor azok is mehetnek. Kíváncsi, kíváncsi. Egyébként az lett volna normális, ö, szerintem már a kezdetektől fogva, hogy, hogy ö, Ezeket az úgynevezett fanzónokat lehetne kialakítani. Tehát akár még a Grupamánál is e, lehetett volna azt megoldani, hogy a Népligetben lezárni egy parkoló részt, ahova egyébként a vendégszurkolók akár szervezeten busszal, akár egyébleg autóval, akár magán busztal, e, érkeznek, oda jönnek, és akkor onnan pedig akkor egy, egy szervezett módon átgyalogolnak és belépnek a stadionba. Tehát ez az ennuláson körbe, csatornán, Nikolusz buszokkal, egy másfél órás mérkőzésből 7-8 órás programot kreálva az, az, az a nonsense kategória szerintem. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Hát remélem, hogy segítettem. De legalább beszélgető partner volt, mert ez is nagyon sokat számít. <gül> nagyon szépen köszönöm. További a sikereket. Jobbakat, mint velem szerzett. szerintem velem se szerzett rosszakat. Viszont Minden <gül>